Ismeretlen múlt nyomában, Szilágyi Mártam is sorát hallják. Albertó Tanáson nevem. Ma folytatjuk a 2005-ben maradt Kundalin is amikor is a... idéztünk egy, egy... verset a manusza mi szerint a tudást nem lophatják el a torvajok a királyt sem. Ezt a tudást szeretném most kialakítani. Az Úban második fejezete szinte kizárólag a kecseréval foglalkozik. Ez a hat hajóban egyik gyakorlata, amelynél a visszahajlított és meghosszabbított nyelvet fel kell tolni a koponya üregbe, és annál még tovább, egészen a hipofízisig vagy a toboz Az uganisád ezt írja. Most megtanítom neked a kecseri tudományát, amely megszabadít az üregségtől és a haláltól. Aki beteg, öreg és retteg a haláltól, annak ezt a tudományt kell tanulnia. Szilárd elhatározással kell gyakorolnia a kecsarit. Tekintse ezen a földön a gurujának azt, aki könyvekből és gyakorlatból egyaránt megismerte a kecsarit, az öregség és a halál megsemmisítőjét. A kecseri tudománya és gyakorlása azonban nem könnyű. A jogi ölcse a nyelvét, és hét napon át tisztogassa a guruját útmutatása szerint. A gurúja útmutatása szerint. Vegyen egy éles olajzott és tisztakést, amely hasonlít a sznugi növény levelére, és vágja át a nyelvtövét egy hajszálnyira. Szórjon a sebre kősót és tengerisót, hét nap múlva ismét vágjon egy hajszányit. Hat hónapig végezze ezt folyamatosan és nagyon gondosan. Hat hónapig húzogassa a nyelvét, míg az el nem ér felfelé a két szemöldök közötti pontig, oldalt pedig a fülekig. Fokozatos gyakorlással le fog érni az állalá vagy felfelé a hajtövéig. Fokozatosan megnyitja a fejben lévő gyémánt kaput. 12 után biztos, hogy elnyeri a misztikus erőket. Saját testében látja az egész univerzumot, mint az önvalót, nem különbözőt. A Kundalini főső útján járva az egész univerzumot leigázza. Más jogafönyvek is leírják a kecserét. Például a gerendeszem hitel. Vágd át a nyelv alatti szövetet. A nyelvet állandóan mozgasd. Kentbe friss vajjal. Nyújtsd egy vasfogóval. Állandó gyakorlással a nyelv egészen hosszú lesz, és amikor elér a szemödökök közötti pontig, beáll a kecsari. Tóld le a nyelvedet a torokba, nagyon lassan és fokozatosan. Ha a visszafelé hallított nyelv, bejutott a koponya üregbe, és a szemek a szemöldökök közötti pontra tekintenek, létrejön a kecsari mudra. rá. Ez jogi iskola, ezt tekinti a hataljoga gyakorlást tetőfogának. Kérdezem Szilágyi Mártát, miért jó ez, mire jó az egyáltalán? Az előbbiekben már elhozott egy-két ilyen célzásszerű mondat ezzel kapcsolatosan, hogy a kecseri tudománya megszabadít az öregségtől és a haláltól. Itt már szerepel ez a megszabadít vagy felszabadít szó, ami végül is az egész India és az egész keleti bölcsességnek a kulcsszava. Mindenki, már minden jogi úgy értem, a felszabadulásra törekszik. Hát mi ez a felszabadulás? Ez nagyon sokféle variációja van, például az egyik, hogyha megszabadul valaki az a haláltól, vagy megszabadul az anyagi illúziótól, vagy a legkülönbözőbb ilyen variációk vannak. Hát természetesen itten nem arról van a szó, nem arról van szó hogy hogy neki a nyelvét mennyire hosszúra kell kinyújtania, vagy valami ilyesmi, hanem a dolognak a lényege ez a falsz felszabadulás. Ennek ez egyik gyakorlata ez. Tehát ismerünk ilyen jogikat, akik ezt egy ilyen külső magamutatásnak tekintik, és azért pénzt kérnek. Ugye? Tehát, fájdalmakat viselnek el. Ez, ez kénytel, így van, de hát nem csak Indiában találkozom csalókkal, hanem sajnos a világ minden részében. A kécsari azt jelenti, aki a hában jár ha eget, étert és levegőt is jelent. Ezért azt gondolhatjuk, hogy ebben a helyzetben a jogi a levegőben leveg. Miért olyan kívánatos az, hogy a jogi megtanulja a levitációt? És a lebegés, ez micsoda? Hát ez lehet egyrészt fizikai értelemben. ténylegesen fölemelkedik a levegőbe. Ez sem kizárólag csak indiára jellemző, például a keresztény Szentek között is nagyon sokan vannak, akikről azt mondják, sőt, nagyon sok tanít is tudnak állítani, hogy fel tudnak emelni, emelkedni a levegőbe. Azt tudjuk, hogy az is ahogy, hogy a víz eljárt, ezt látták többen. Ez is egyfajta levitáció tulajdonképpen, tehát hát, nem a víz. Végsősorban ez van a víz a hanem... tudja küzdeni a, vagyis mondjuk a vagy is mondjam, a, búlzást, a gravitációs erőt, de még a ezen 19.-20. században is nagyon sok ilyen szent volt, például az olasz Padre Pio, aki nagyon sokszor 4-5 méter magasra fel tudott emelkedni. Hát most ez az ő esetében együtt járt egy nagyon magas szellemi megvalósítással is, de hát ez nem feltétlenül vannak, van, akik kizáról csak a levitációt tudják elsajátítani, anélkül, hogy szellemileg ezt valamiféle megvalósítást kísérni. Itt az a döntő kérdés, hogy mit értünk Ka alatt. A joga nem mondja meg, de mivel látszólag kizárólag az anyagi testben gondolkodik, lehet, hogy a levitációról beszél, Ka azonban ételt, pontosabban egy olyan finom anyagi világot jelent, amit mi nyugaton leginkább asztrálség néven ismerünk. A jogi ebben az asztrál világban jár. Természetesen nem a fizikai teste, mert az marad a Földön, akár el is temethetik, mint a híres haridászt, akinek a teste Rajitszin király uralkodása alatt 1792 és 1839 között uralkodott, 40, napig, 40 napot töltött a Föld alatt. Ki tudja, hogy ő maga holják közben, de a 40 nap után éppen és egészségesen maradt test, testbe tért vissza. A történet érdekessége hogy egy magyar írta le indiai útikönyvében, és ő pedig dr. Húnberg János volt. volt eltemetve a Föld alatt, és egyáltalán nem ő az egyetlen. Nagyon sok jógíról mesélnek el asszony a Például, amikor volt Magyarországon a, a milléniumi ünnepségek, a 19. század végén, akkor itt is járt két jogi akik szintén egy üvekkoporsóba úgymond eltemették magukat, és hát ez és nagyon túl látványosság volt. Természetesen túlérték. Itt inkább az a kérdés merül fel, hogy miért jó a joginak az, ha 40 napig a teste el van temetve, ő maga pedig az asztáségban tartozkodik. Itt el kell gondolkodnunk azon, hogy a jogakönyvek tanításait valóban szó szerint kell értelmeznünk. Lehetséges, hogy amikor ezeket a jogatanításokat megfogalmazták, valamikor nagyon régen az emberi test még nem olyan volt, mint a mostani hanem sokkal tisztább, magasabb rezgésszámú és élettartamú. teljesen finom anyagú, vagy legalábbis ahhoz nagyon közel álló. A jogik nem is feltételezték, hogy amikor a szív, nyak vagy hasonló fogalmakról beszélnek, valaki ténylegesen a fizikai test szerveire gondol. A maguk környezetében ezt el sem tudták képzelni. Szándékosan beszéltek így, hogy a kívülállókat megtéveszék. Nagyon alacsony szint, amikor a joginak csak az a célja, hogy az asztrál fénybe jusson. Magasabb szinten csak megfigyeli a kárt, amely azonban nem valahol kívül van, hanem a testen belül, például a szívben, vagy a szemöldökök és a kis agy közötti térségben. Ebben a belső kábban mindenféle látomások jelennek, meg például fénypontok, vagy drámai eseménysorozatok. Spontán válaszok érkeznek még az alig megfogalmazott problémákra is. A jogi egyszerre látja a múltat, a jelent és a jövőt, vagyis bepillantást nyer az krónikába. Minden tudónak érezheti magát. Még magasabb szinten azonban a ka brahmant a legfelsőbb valóságot vagy abszolútumot jelenti. Aki ide jutott, az valóban órá lett az anyagi élet négy alapvető problémáján amelyek a születés, a betegség, az öregség és a halál. Aki megismerte a legfelsőbb igazságot, annak soha többé nem kell visszatérnie ide, a változások és a szenvedés világába. A kecseri tehát nem más, mint eszköz a megváltás vagy felszabadulás elérésére. Nem az egyetlen és nem a legbiztonságosabb eszköz, de a legmagasabb, amit a jogaukban is áldok ismernek. A harmadik fejezetében nem Gautama, hanem a Lótusz született, vagyis Brahmák érdez. A tanító először a titkos mandrában mondja el "Hrim, Pam, Sam, Pam, Ksam, majd a csakrákról beszél. Hat csakra van. Muládára a gerincoszlop alján. Svadisthána nem is közelében. Manipúra a köldökben. Annáhata a szívben. Viszuti a torokban és végül ágjá a fejben, a szemödökök között. A Jogi már megismerte ezt a hat mandalát vagy térséget. Emelje fölfelé az életlevegőt és lépjen be a szukha mandalába. Ez nem más, mint a tobozmirigy. Aki ilyen módon gyakorolja az uralmat az életlevegő fölött, az egyé válik az univerzummal. Nem csak az életlevegő, hanem a bindú, azaz a nemi vágy, az elme és a csakrák felett is uralmat kell gyakorolnia. Nem csak a csakrákról van szó, hanem az úgynevezett nádikról is, amiket megpróbáltak azonosítani valahogyan az erekkel, vagy pedig az idegpályákkal. A finom testben rendkívül sok nádi van. A trési kép a szerint annyi, mint az asvatfaha levelét az erek. Mások szerint 300 ezer, 80 ezer, de leggyakrabban 72 ezer ilyen, ilyen nádi van. Ezek közül a legfontosabb 14, a joga technikában pedig 3 az, amelyikkel a legtöbbet foglalkoznak. Ezek az idá, pingalá és a szusumnál. A jogi kizárólag a szamádi útján izlelik meg a felülemelkedettség tárját. Ahogyan az áldozati tűz meggyújtásához használt fadarabokban sem jelenik meg a tűz dörzsölés nélkül, úgy a bölcsesség lámpása sem gyullad ki a joga gyakorlása nélkül. A korsóba rejtett tűzfénye fénye nem látszik. Ha azonban a korsót eltörik, megjelenik a fény. Korsónak a testet nevezik, ez a székhelye a belső tűznek. Amikor a guru szavai széttörik a testet, felragyog a brahmanra vonatkozó tudás. Könnyedén túljuthat a testek világán, a születés és halál óceánján az, akinek a guru a kormányosa. Ki vagyok én? Hogyan tapad hozzám ez az elmeállapot? Az ébrenlét és az álom során én cselekszem. De mi lesz belőlem az álomtalan alvás alatt? Ezeket a kérdéseket teszi fel az is sájtnak a szereplője, és ez mind valóban nagyon fontos. Hát, hogy nem menjünk bele annyira messze, csak az utolsóról, hogy mi lesz az emberrel az álomtalan alvás alatt. A szamáthi, vagyis a az állapotát nagyon nehéz meghatározni, különösen olyanoknak, akiknek semmilyen tapasztalatuk nincs ezzel kapcsolatosan. És ezek a tapasztalatlan emberek könnyen azt gondolhatják, hogy ez ugyanolyan, mint az álomtalan alvás. Végül is nem, nem történik semmi, nem tudatos a személy, valahol úgy néz ki, mintha valahol máshol járna. Például a kóma? A kóma is egy ilyen hasonló dolog, de ezeket a. Az álomtalan alvást, a kómát és mindenféle ilyen fizikai állapotot meg kell különböztetni a Jógatransztról. Az a legegyszerűbb ö, meghatározása ennek, hogy a jogatransz során a gyakorló Istennel van kapcsolatban. Ezt nem mondhatjuk el az álomtalan alvásról, vagy pedig a kómáról. Tehát akkor ez a szomádi, ez végül is... Ö, nem annyira lelki dolog, tulajdonképpen? A szavádi egy tökéletesen lelki dolog, hiszen azért is mondtam, hogy Istennel van kapcsolatban. Aha, akkor nem figyeltem. A kóma meg ilyen dolgok, ezek testi állapotok. És kétségkívül a kómában is az legújabb orvosi tudások, tudó, kutatások megállapították, hogy létezik valamennyi tudat, de ez a tudat nem kapcsolódik össze semmilyen magasabb rendű transzendentális dologgal. Ahogyan a tűz eléget egy bálagyapotot, úgy égeti el a bölcsesség mindazt, ami a tudatlanság eredménye. Ez az igazi égés, nem az, amikor egy testet elhamvasztanak. Amikor a világi bölcsesség megsemmisült, a lélek megtelik transzcendentális tudással, a testi burkolatok pedig egy pillanat alatt elhambadnak. Ezután önmagában ragyog, mint a fény egy szélvédett helyen. Aki ezt elérte, arról azt mondják, hogy már ebben az életében megszabadult. Nagyon szerencsés, ugyan mi mást kellene még tennie? Amikor eljön az ideje annak, hogy a fizikai testét elhagyja, videhamukta lesz, azaz test nélküli felszabadult. Úgy éri el ezt az állapotot, mintha fölemelkedne a levegőbe. Ekkor már csak az marad, amiben földi hangok nem vízhangzanak, nincsenek anyagi formák, és haláltalan. Ez minden lénynek a lényege, romolhatatlan, mindsem sem kezdete, sem vége, nagyobb a legnagyobbnál, állandó, tiszta és örök. Hari, Om, Tat, szat Mielőtt végére érnénk a műsornak, én már tát azért megkérdeznünk, hogy hogy értjük ezt, hogy már az életében megszabadult, vagy felszabadult tulajdonképpen hogyha az egész tudást elsajátítja és megvalósítja Istent, ahogyan ezt így lerögdítve és leegyszerűsítve mondani szoktuk, akkor a fizikai teste még megvan és a fizikai teste működik is, mint e, e, azt a hasonlatot szokták mondani, hogy például egy e, ventilátort, amikor kikapcsolnak, akkor ez egy darabig még forog tovább. Mm -hmm. Ezek a vágyak tulajdonképpen? Hát ezek már nem is a vágyak, ezek egyszerűen csak a fizikai testnek az automatikus működése. Amikor tulajdonképpen nem különösebb vágyakból e, lélegzik, vagy valamiféle bármilyen testi folyamatok, ahogy lejátszódnak, ez tökéletesen automatikusak, és, és a jogi számára ez teljesen mellékes is. Na már most, amikor elhagyja a fizikai testét, akkor úgynevezett vidéha de ez vidéha a szerintő test nélküli. Ez a, a két állapot filozófiai értelemben nem különbözik egymástól. A jogi számára az, hogy még megtartja a testét, vagy nem tartja meg, ez teljesen közembes. De ezzel kapcsolatosan hát át kell egy kicsit értekelnünk a halálról alkotott fogalmainkat. Általában az egész nyugati világ, külön a kereszténység, de hát az egész nyugati világ a halál iránt, vagy halától való rettegésben él. Ez a, a kelet számára teljesen ismeretlen ez a rettegés. Először is azért, mert tudja, hogy a személy nem azonos a testével, hanem a személy maga a szellemi lélek, aki tökéletesen kezdet és nélküli, örök és halált nem ismert. Tehát ez a dolog, hogy a fizikai testét megtartja, vagy nem tartja meg, ennek körülbelül annyi jelentősége van, mint hogyha fölveszi a kabátját, vagy elveszi. Köszönjük szépen. Tehát a mai ismeretlen mód nyomában címűsorban a Jógakundalén Upanishadról beszéltünk, ami a Gyurvéda része volt. Köszönjük figyelmet!